Делегатів із Станіславського з'їзду не допускають до Національної Ради Всюди, рано чи пізно, над сотною грабів, появиться один дуб і буде диктувати свою волю Представництва треба добиватися і посилати в нього відданих народові людей Які гарантії, що воно не стане ширмою? Продаються віддані люди, їм нікуди буде дітися ми стежимо за політичними торгами і оповіщаємо загал. Він і без цього все бачить. Не в однаковій мірі ти впевнений, що твоє універсальне недовір'я – найбільш правильна позиція. Та скільки тобі це коштує, ти не перестаєш тремтіти, а інші володіють енергією, яка проситься в рух. Для таких ізоляція – знеосібка і смерть. Вип'ємо, буде видно. За рух. За літо. Гривостюк поправляється. Напевне, Катерина, спробувавши панських страв на учті в залісі, смачніше варить. Я чекаю, поки він дасть розпорядження, а він намагається блиснути господарською хваткою. Полонений червоноармієць, спроваджений війтом з гусятина, падає з ніг. До його свідомості не доходять гривостюкові накази. Такий він виснажений. І війць здогадується. «Повторіть!» – велить він. Плутано російською і українською впереміжку, полонений викладає суть. Війць закипає. «Чого ти морочишся з кацапом?» – вигукує Катерина з сіней. «Це ж туман! Не ткни носом у гній, не підкине, не шпигни вилами, сніпок не подасть». «Іди вже! Ось чоловік дожидає! А з цим турком я сама впораюся!» З вікна визирнула гафійка. Її обличчя теж заокруглилося. Гривастюк переродженим лагідним голосом питає. «Як ваше здоров'я?» «У канцелярії сідаємо навпроти. Він застругує олівця. Я лічу гроші. Останній внесок!» «Знову з металом!» – кидається він. Паперу нема. Боже праведний, ми маємо вказівку розпродувати землю за безцінь. Уряд потребує валюти. Не ображайтеся, пане, повсюду і забирайте своє золото назад. приносьте паперові гроші. Що ж мені знову воювати заради них? Не воювати, ви натерпілися повсюду. Черга для молодших, але ж паперові гроші – доступна річ». У кар'єрі не виколопував. На камені гроші не родяться, це правда. Хоч камінь може давати зиск. У війтових очах ми гнули насмішкуваті іскорки. Чому не напишете братові? Урядовці їх родини користуються пільгами. Повсюди на дурничку не лакомляться. Гривастюк прикусив губу. Мене проняло морозум. Що він знає? Адже він грає – Гадає, на дурника потрапив Нічого, поки що ви, пане Гривастюк, можете мені пошкодити, як зайць кобилі Маєте рацію, каже він, але золото я у вас не візьму під загрозою смертної кари Останні слова він вимовив пригнічено Я пішов тесати камінь, працював з озлобленням, що лаградом котився під, заливаючи очі на мені здавалося, що разом з потом виділяється з мене щось неприємне в моєму характері, яке я останнім часом відчував майже фізично, як виразку. Стомившись, я нелегким словом пом'янув традицію придністрянців зводити хати із каменю. Це викликано необхідністю. Ріка двічі-тричі на рік виходить з берегів і вистоюють лише кам'яні будівлі. Місяць випустом нудьгував серед неба, поки сідало сонце. Я почав висаджувати на плиту бункера цеглини. Підмурго Безкебетникові, мовляв, учени благостиню, і посвіти мені ще з годинку. Він холодно тішився і дивився на мене, показуючи, що не збирається заходити, але не заради мене, а тому, що в нього серйозніші плани. Можливо, йому дали замовлення поляки. Вранці я не міг кивнути ні рукою, ні ногою.